الشهر الحرام بالشهر الحرام ده ما قبل آیتون ذرا مناسبت آوازح تی کم حج بیان سناس شیع قل هی مواقیت لیلناسی والحج او بیان حج اغدتا که مخترم و میاشتوکی رازی ندلتا که دا آغی مسلم بیانی و مناصباتشتا میاشتی مخترمی کمی کمی دینو یو لسمت و لسمالون بی زی که دا زی الحجام محرم آویو که رجب ویلیکی دا سلور میاشتی پده که و عرب و جنگ و جدال قتل و قتال نکو دا پا آ وقت مخترمه و اوزده ده حرمت منصود جمهور و علماء و مسئلہ دا البتا بیتر دادی جی پده که ابتدا بل قتال ندی کل پکار بیان و علماء و لکلی دی بینن کلانچه بیتره لگا و کجنگ پکه کینو جائز دے جهاد پکی که اغانو جائز تذیر خرمت منسوخ شوی تاہو ظن لما سلوتا ممیاشت و ایت کی بیان دذیر خبری کی گئی شحر الحرام بشحر الحرام شحر الحرام دذیر نا ممیاشت و مخترم و یہ آغا مراد, مراد چیدہ امیاش مخکرم جتا سو پکی عمر کا وعدہ پر مقابلہ دا آغا امیاش ٹکی دا چیدہ سو امینا کڑاو دا پیامبر اللہ السلام اصل کے مسئلہ دا اسلام اللہ السلام چکل مدینی در نو پشپگم کال حجرت باندے پیامبر اللہ السلام دزی کے دے پیامیاش کے دو عمر اراداو کا روان شند دا خودی بیپ پا مشرکان مانا او په مسکر آن شو تردیجه صلح او سو پس شروعوبه باندې او دا خبر او کشه چې سکال تاسو او پس یو اندکل و تاسو بیا دا عمره کوي پیغمبر علیه السلام چې اندکل بیا د ذکر معاش کې په اومه ځل حج په اومه هجره کې قوم کار باندې پیغمبر علیه السلام دووباره د ذکر په معاش کې اهر روان شو نو حاضر لیکله شهر الحرام دا معاش کې محترمه چې تاسو پکې عمره کوي مکه تر رواني د ټمو مقابله ده تیر مياشته محترم کړه چې تاسو منه کلی شوې دا مطلب شي او دې مياشته ناراض ټولې مياشته مياشته محترم په مقابله ده مياشته محترم دي مياشت او څه دي مطلب په خپل بیان ول حرمات کې اساس چې احترام کوي او مياشته محترم او احترام کوي او کدي احترام کوي کی تاثر جنگ, تاثر دی په کتاب سر جنگې تاسو سره تیر کال وعده کړی چې انده کل بوم رکوو او تاسو او دی تاسو سره جنگې جنگ کئ نو میاشتې په احترام په مقابلې د میاشتې احترام نه کئ احترام نه کئ نو تاسو دا فارم ګونځای ستاتس داغه سزا ورکول شي نو احترام او په مقابلې د میاشتې د نظام مسلمان اداء شبان اللہ ختم اکلا مسلمان اداء سرین ایراء او کال تا جنگ او من جاؤ جنگ او ورسارا جنگی گو دی خلاقا خلاقی اہدی اکلا وادا ما تکلاو جنگی شروع که من جانگ کانو ندی با پروپیگنڈا لگے چهو رو مسلمان احترام نکی نمخترام امیاشو نو اللہ کالا ندی دی پروپیگنڈا جواب ورطاو چه احترام پا مقابل دی احترام کے والخرماتو که ساس او خرمتونا چی دی ایزتونا چی دی اغا برا برن خرماتو دلتا جمعوی ذکر چه التنی مسلمانان تل مکی تاو جنگ کی دو نیو طرف تا خرمت اغا دا میاشتی ماتی دو بالطرف تا خرمت دو مکیمو کرمی او بالطرف تا اغا خرمتو دا احرام فا احرام گی امری لدل ندا تویل خرمتو نو برا وَاللَّهُ بَرْمَهِ الْحُرَمَاتَ كِسَاسُ چی دی احترام ده دی سیزونه نکی دی جنگ کئی نو بس دی لم احترام پکار ده تاس لم حرمات برابر دی ہوکا دی جنگ کئی دی ماتای نوار پسی اننا بیان کئی جی تاس ما تولشی وَالْحُرَمَاتَ كِسَاسُ مطلب داده کفار لم احترام پکار ده تاس لم احترام پکار ده دوالو پر قول احترام پکار ده او قدیمات کو قمانی آتداء علیکم آچا چا, چا تجاوز اکو فتاسو بانده جنگ دیو فتاسوس للاوا دیکھ دیت تیر کل او بیم جنگ چورو کن فاعتدو علیه تاسو بدلو علی دینا بیمثل ما آتداء علیکم اے مثل در تاسو بانده تجاوز کرده زیاده کن کر. تاسو بدلاغ استش ودق الله تا اللہ نو گیرگه بس دی جنگ پیچکم کسان جنگ پیی بانده ورشو شو ځینانه شوډاګان شوما شومان شو دا اسلامي اصول دی پځایونکی یا رحمان شو لا عبادت کوي بنش چیړل دا الله نوې رګه د جنگ دا پل کانون. آو دا دا پر خپل قانون او دامنې دي تاسو راواده کړی د اوسته په ورختاش نکفر ته او پته چې مزموره مسلمانانو وعده نشته جنگ د جنگ خپل اصول لوتق الله آیته چې بدلا ورکوي انت کامل دی الله نوې رګه وا نع الله مال متقين شي سوق ځان دا الله تعالی پرمانه نه بچ کی دا الله په کوم کې په جنگ کې په کېتال کې زیاتې نه کوي چې کوم اصول دی هغه سره کوي دا غي شر دی یعنې دا الله مدد دا غي سره کوي ورپسې آیات وان دي کوم چې سميل الله مسله د انفاک باندې انفاک مې د خرچ کولو مقابل سره مناسبت واجب ته جهاد کې خرج ته ضرورت راځي جان ته ضرورت راځي مال ته ضرورت راځي مسله د مال ذکر کوي او خرج دا الله پلار کوي الله دا الله لاره نه مختلف څه د مرادي اگر جهاد مرادي خنور ته شامل چې څومره مصالح دینی یې پای کې خرج کو حج کې عمره کې پرشتدار و صلیت الرحیم که دکرانگ صدقہ که جہاد که جہاد مجاہدین اتیارو لگی نو دے ٹولتا اغشامل نو دلتا اگر چراغل دے وعن کو فی سمیل اللہ انفاق کوئی تاسو خرچہ کوئی تلانا دا اللہ کلاکی نو نو جہاد او ده کتا المطالق اغهم اسلام پاکی ده پاگی که خرچنانمو مراد ده زیاد تورچ ده لاپا استعمال شو ده نو ده جیحاد ده استعمال شو ده انو رکار خیر که خرچ کول اغهم انپاک پی سبیل اللہ ده چونکه ده اللہ ده دین مسئلہ ده دا پدغ زیونکی خرچ اغا مطلوب ده نو آگه تم انپاک پی سبیل اللہ وے لگی و زیاد زیونکی ده دا جیحاد بارکی ده لاپا استعمال ده وان دکو پ خرچکوی پلارا دا اللہ تلاکی ولا تلکو بی ایدیکو بی لکتا لکا زان مورزا ای پخکل اللہ سنو بانده حالا کر دا دی اید آیات صحیم اطلاف سر دا ابو ایوب انساری یو صحابی دا کسطنطینی یا دیوال دا آگی لانده دا پنده تا پی جیهاده کرده دا خرکن تاوپات او آل تاکی اگا دا خانده دا نو وخت کې دا په دور کې ژوند دیو مسلمانانو باندې دروم نه حمله او څو پروسه پر اوچت مسلمانانو یې په سپاسې دو دروم هغه لخت نه نوته کافی جنگ یې او کو جنگې دو شهغه جنگاو نو با خپل کو چغه واله سبحان الله ينقي بیدیه ایلت تحلوکا خپل زان کخپل اللہ سنو بانده حلاکت ده چگه وده ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ انہو پاس ده اخل کو تا اعلانو کو چتاس ده ده خلق ده ده ایت غلطا مانا بیانا ده ده مطلب نده دعیات تی نازل شویده ولا تل کو بی ایدی کم ایلت تحلوکا خپل زانونا کخپل اللہ اصل کی مسئل ده س چه کل جیهادو شو قیام بغل اسلام صلی صحابو جیهادیو کهو کهو نو دی انسانو صحابو بازو اوی مدینی والی صحابا چه اللہ تلا اسلام تا عزت ورکو مددگار سیواشو نو بازو پتا یو بالسردہ خبر اوکڑا در پیام بغل دا خبرون اللہ علاوہ چه این اموالنا کدواعات مالون نزمو زائشوی دی نقصانو ترسی دل دی ینه پرسنل مسلوه خراب شوه دي الله تعالی سم اسلام ته عزت ورکوه مدددار سي واشه نظام موږ پر خپل معلومه کې مسروب شو د اصلاح ډوکو دا مدرسه نو الله تعالی دا ایت نازل کړ ولکن کو بی ایډی کوم الا تهلوقا خپل ظالما حلاکت تمور زوي چې تاسو کې طالب پدې نقصان دشمن دشمن بم دایم په اصلاح کې məشروف شه ان بل طرف تدال احکامات به در نه پات شي jihad به در نه پات شي مراد هغه د کړي چې مال تو دریدل خدمت کې məشروف کېدل او jihad پرې خولدل ان تر دې پورې یا خاصن لیکلې ابو ایوب انصاری شه هميشه جنگي ده حتا دو پینا بی اردی روم تردی پوری چی پر روم کی در پند د در روم پر علاقه کی آغا در پند پلیشو او هیو آزا آنپا کسطنطینیه یو علاقه باغی علاقه کی کریم حتا استمائی دکا یو دیوال ویخ کی آغا زی کی دیو دیوال سرخوا کی آغا در پند پو ال تدار آغا کبر اسم دی موجود ده مشعور ده ده ابو ایوب انصاری سبقه وان حدیث کی رازی من مات ولم یعزو صبح چه ملشو نی جهادو کونی ده جهاد ما تا علا شعبت من نفاق ده ما تا علا شعبت من نفاق ده نفاق ده منافقت ایو شعبت وانی ملشو نیجا ده ده, ده صحیح مطلب داره ها چلی جهاد ضرورتی جهاد ضرورتی انسان جهاد پریدی اخ مال تے صرف منخلیفہ ولات کو کہ و ایدی کو ملت تحلقا فلذنوب نخل جاننال ہلاکت تمور جو جہاد کرے دا کہ انفاق کرے دا پیدا کرے یومانا و احسن پیدا کرے احسان و لکی عمل فستقول پای کہ پیدا عمل دا اللہ تعالی رفعت کرجو یہ احسان کو دیو انفاک کی چسته طریقے سره الله دونکو خرچه کوي ان الله يحب المسنين الله دا سپسام وحي چې چسته طریقے سره خرچه کوي اعمالو کې هغه اخلاص پر واتم الحج والعمره لله چې کله حج شروع کله الله فرمای او شروع که واتم الحج والعمره بیا حاو حج او عمران اغا تماما وائی یوزن شروع کرو بیا تماما و پکاوی دو جی پیانبر اللہ السلام صحابر و نوانشو ایندکا لی بیا عمران وکر عمرت القضا و تولی کی پیانبر اللہ السلام چی پشپگم کالمنشن پاوم کالی بیا عمران پیانبر اللہ دا تمامی طریقی سرا چی شروع ام حجم شروع کوا عمران شروع کلا نو اغبی مکمل سرطر سوای اغا تماما وائی دا زمون دو علماء مسلم دو نفل لازم لذي وکا نفل لشورو او بیا دی مسکی مات کل ناغ نفل ببیا کذا کی دا کلنگی عمراء ها سنت تا زمون دو امام سب کنزبان وکا عمراء دی شورو کلو مات دیکلن نبیع بدا اغی کذا آو پولش ازکا اللہ کلاوی لذي الحج والعمر تلاللہ تمام والی کلوی شکلن شورو کلو نبیع تاموی او بیع سرک اب یا حج یاد ساتھ ہیں حج سریزی نوبازہ تیم کی سری احساروشی آمس لبینی احسار من ارکی دیتو ہے لگی فین احسیر تو کچھل کاسو من اکلشو من ادھو عمرین من اکلشوی دا حجنا من اکلشو او من اپیادا مختلف وجہ نرازی دو دشمن دو وجہ نرازی لارکی دشمن دے دشمن جائے انسان دے یا از مریدی لارا خطرنا کشو ایک دام یا دا دیتا کی بیمار شو نو احسار او منعا دا که دو دشمن دا تر بوا او یا خطر سیوان چه خطروا دو دشمن دا تر بایادی حیوانات دا تر یا مرض و بارحال تا منع پریشو او دا که رنگی تا احرام تلل دی روانی عمری لایا حج دی روانی نتبو سکے لارا ادا مسئلہ اللہ بیانی ہا فمستیسر من الحدی چه احسار او شو نو لازم دے پتا سبان دے آغا آغا شید زناورنا چه آغا آسان من الحدی دے قربانین فمستیسر پس لازم دے پتا سبان بیا آغا زناور چه کم آسان ہوئی من الحدی دے قربانین لطب داسو کہ که ته مریض شي لاره بیمار شي یا دشمن وږه منه شي قرباني کواله مثلا ويزه کواله او آ بچا تا ورک او هغه سره باندې تبصوره رزق اله کو ورسي حرام تبصوره او فراز دور رزق کو ورسي بس څو ورسي په دې ټیم باندې زماري طرف ته قرباني انت حلاله نو زمون پرې باندې حرام دې پټول حرام کې ارزه ته جوړ ورسي دلاله شي په بهتره همداره نو په مناکی ملارل شي او جها هر کلهن ته قرباني ورسيته مه تاسو ته کړي سره ورسيته نو پخوا خوا زمانه کوو telefone دی په خوا زمانه خبره انا التا قرباني زب کړه د تکیبته حلال شي دي حرام نه ووږي ایندکال بیا که زاوک یحرام ند د وتور لپاره قرباني کې او دایان چاہتے دا قربانی جره دا با التا رسول شي حتا یبلغ لا باط فرمای ولا تحلق رؤوسكم تشحن سرنا متکا کوي دا معنی نما حلاله حتى يبلغ الحدو تردي عرسي دا او دا قرباني محل له فلذات فلذات حلالي تورث او غاز من امام بالنسبه حرام حرام دوره سي دلته قرباني لالهگي تبرر سر کټا کې احرام برانځي اين نل پرم یولا تحریکو روسکم سرنا مکتکوی حتا یبلوال حدیو تر دې چې حدی او قربانی ورسیږي محل له حدود الحرم تا نو دا مسله الله تعالی مسکی ذکر فمن کان منکم مریض من او به اذن بر راسه ففدته من صيام او صدقه او نصف دا به مسله بیانی مسکی یا سری احرام طلل دی بیمار شو دې حرام د ورځې نه سجنا یو کو لکه احرام چې تواچه نو لکونه بنکټکه اوضا کرانګي ویښت بنکټکه او د وزن دلا نور داسي بلا حبد دي چې احرام په حالت کې په امنه دي ګنډ له شی وناچه ذکر د الله سره حج پټولو کې ګران عبادت دی الله تعالی دې مني اظهار ده او دې مینا کوم کو دې شي کوم کو تک حالاتي الله تعالی پدک عجزي کې پدک کپړو کې بګرزه داشین نه ولا کړ نو مریض نه سجنایت د احرام له کو چې منافقه د احرام کارو دے احرام سره نه کول په کار او دې الم من الراسيه تکلیف او فشار پسر فشار کې مثلا سر در دې د د وجه نه ډاکټر سر او خروایا په خپل باندې سر د او دا سیوشو یاداو چی تا پسر کے مسل پا مسلین سپگی ہوشو او اغای انتہائی سی واشو در قید آگے دا پار سر کا ٹاکول بکار دی نو سر دی کا تاکول. او دا سیوینی متفق حدیث دی بخاری مسلم امروڑ دی بخاری ممروڑ دی کابی بنیو جلس ابت حدیث دیو پیامر الاسلام او ما یو کٹوو آغی تا میں غور بلاؤ او دا سواج نظام پسر که سپگی دونگا سی واشیووی چه اغا با کت دا سی را خورجی دی پر مالعیوزی هوا مراسی تا در اخ پل سر دا سپگی چی دیده تکلیب در که ما رو تووی نا زکار دا آغا دوران که اغا بلکل دا سی سپایی چی ویختکٹ که ویختمنگس که ویختوزی دا سی زون بس احان ح د سیوا شې وییداس مګې په پيغمبر اسلام او تو پر ماندی سره پروا درې ورځې او جی او نیسا او یش په تر اوټه ورک یا قرباني وکړه او باندې روایت کراځي پيغمبر اسلام او تو پر ماندی جنې نیم چتا سر دیو بيځې دیو بيځې تا کټیاو ته رسول الله نشته پيغمبر اسلام او تو باندې چې او جی او نیسا یش په ګو مسكينانو تر اوټه تکلیف ہوئے تا نبیان با اللہ علیہ السلام و توقع حکمو نو بار حالاو کہ ہی عزم در راسی یا پسر کس تکلیف و سردر دیو یا اسپکے نو تد احوان حالت کی و سردیو خراو جنایت تیو نو بیا پتا باندیسی دی مسئلہ بیا نہیں خان ففلی دیئے تون نو فدیق اسپاندی بیا پتی دیئے لفی جیسی شیر من سیا دری غزی رو جینی او صدقہ دن یا شفق و مسکنانت رو اٹھ اها د یو مسكين خوراک رازي مشفق مسكينانو ته काळजी باندې مري باو فوكم جسرا تک حديث کې ماغل هي چلي کل للمسكين النصف ساعي مشفقو مسكينانو ته ورک ها او هر مسكين نوو قام د سيره قام د سيره قام د سيره تا قام د سيره سپک پیری راو ځای او ساده پاتمیا سده کله او نوڅه کې نيا قربانید او او مېسه د اوهو یا د واو غیره دا نو چیکاله د احرام حالت کې بیمار شه منافق احرام کار دی او کویا سر کې څه تکلیفونه بیا د غدرو کارونه کې کار کوي دا پکی مسجد ولا مسلره ور قصيبله مسئله بیانې دا رسول خدا په دې کې ډېرې تفصیلات دي تا مثلا ګندري شوی کپلا واچوله داغه پر ځان لمسله دا تایو نو بدن نو وه خو کلیو زیره صبا کې داغه دا پر ځان الله اها د جنایت داغه پر ځان نبی سره کرا او لمو کتابونو کې ذکر کړي دي دلته کې الله تعالی یو ذکر کړه اور ممکنہ مسئلہ یہ نہیں کہ اذا منتم فمتتم تمتع بالعمره الى الحج فمسئلۃ من الحج ہر کنے اللہ ویتسقامن کی ہے یہو محکم مسئلہ رسول پاک جان بیٹھے قلنا کہ شتا قربانیوں لیے حلال قلنا رکی اور مسئلہ کہ رانی و مسائل قطا او قرباني لا التنن رسل نيال دورا سير على لكيننا او مسك دشمن داري ختم دشمني ختم یا يا مثلا ته مثلا ته ټیک شو نه بیا بزاد راسه الت هل ته او حج او عمر بل ادا کي قرباني واقعي کي تا مسله ته رشوه تک قد احصار مسله يو دنيو له تر نه په اذا من بالکل امن کي نظر باندې مرسته نه بل دشمن شته نه سرندش ته تروان شي لاړي نو دلته یو خبريات پوسا ده انت کې کوم عمل کول شي په دري کې یو حج د صرف حج حجې فرض دی وای ارا سړی دا دی چې بس دوه عمره دوه تا اشر الحجنه مخ او بیا حج د پیرزان لپاره صرف په احرام او ته دا نه دمیکات احرام او تل صرف د حج لپاره ته احرام او ته صرف حج د حج نیته کله غره پیرزان د احرام نو د حج په خاطر لیکي یا حج کې چې د حج نه پاره شي نوښت عمره او که هرحال یا د حج میاشت نه محکره عمره او کلا د حج میاشت را ل نه بیاډور په حج وک یا د حج میاشت د حج وک د حج میاشت د تیرې شی بیا رضال <سؤال> الله برا خدای شول حج کې حج وک د حج ته وک د تحج عبادت وکیاڅه ادو کس محج نه ور دی او تحج کران او یو تحج تمتو تد دې زنه زيد د ملک ناج ته تمکه ته زنه ظلمی داغه نه مخک ته به احرام نشته نه کې ورنا قرباني بدل باندې راځي د دې وجه جاس چیرته دیږي رو اعلان کړي شي الک میکا تر روان نکړم به د حج په نیت احرام او تلجاس کې اعلان نکړي هغه لا کې رنځي نو چې زید دې ځرا ته احرام وکړو د میکا نه احرام وکړو ته نیت بدولو اون دې رسو کو عمري او کو او عمري حج او بیا تلش لاول عمره او کدا او مه سر کارونه دی توابت یوکو لړی سایبه نه سفه او مواد یوکړه احرام نکړی او سر خړی و سر کارونه دی یوکو بیا دې سر چې یوخره احرام دې لری کو حلال شو څه کاری ما کاری حج د وخت ته لې باندې نیته پکې لاله تل کارونه باندې یو کار حج راځي سمرا له دکا اتمنه حم شروشوا نو دیتا حج تامد تووی تامد تووی لیکنی پایدی آغستو تا تا دا دوار نیت اوکا دا میکاتنا رالی حیط اللہ تا امرد اوکلا بیا حلال شوی پایدی دیواغستی دا, دا. دا محزورات دا احرام سار دی پایدی واقستی آغا دی اوکل حال بیاچ دی حج کاؤ نو بیا دی احرام آغاو واجب ایتا حج تامد او بل حج اکران بحق حج اکران دا حج اکران چتپ میکات باندې تیرے گے 50 کے تیرے گے تائے احرام دے دعوے نیت تیو لڑے عمرہ دے اوپر سلوڑا کارنے دے کو احرام نہ لری کے بس احرام کی یہ یہ اذه احرام دے منظور نظر بچ کے تربے جڑا حجرا زرا علی حج دے مرکز کو مسک دے احرام لری نہ کرو ندی حج کران ہو ندی کہ اسمع حج افراغ یا حج تو مس کے حلال جی ا حجه قران چه مسکه نشد والےوزه دا مسله مې د څه کا بیان وکړه د مسایل کتاب قران پاک کې مسایل بیانول دي خو دا څه تفصيلي مسایل نشي بیانول هغه چې کمزوري بیانو په چونګې دلته کې دا مسله راځي ووښی و تا دلته یو مسله دا بیانې خدای فرمایي تممت تا بال عمره حج فاذا منت نشتا دشمن نشتا نبی ام سے کارو کامن تمتا احچا چے فائدہ چتا بلا عمرہ تے عمرہ سرا ال الحج فدا سہال کیچ دی حج لاوا او می حج کو می عمرہ اتا تمہای د دو سر دونه دوار نیت یو کو حلال شو تمتے ایا مسکی د سر احکام کو عمرہ بیا احرام کی تر دی نوچی تا کلا حجی کرانو کو یادی حجی تمتو کنو داخد پر اللہ یوم السلو بیانی فما استیسر من الحج فما خس دیکو دی کس بانده استیسر آغا چی آسان می دی زناورونا من الحجی دی قربانی دیو قربانی که او دیتا دمی تمتو وی او دا واجب د شکران بیاد سا دی یہ دمی تمتو وی تا دوا اخکامات اداخلوم امراح حج نو بطور شکر تا بند واجیب دی جی تو بیا دایان ساده چې کله د حج رضان او د قربانې مرزا دا وړه آه قربانینو یا کما قربانې ده مالدارا دی کول شي او کما قربانې دی لوې اختر قربانې ورغړا قربانینو بیا د حریات ساده چې آه قربانې په حدیثه باندې شته او کنيشته نو د قربانې لپاره مختلف شروط دي یوه شرط دا نه دي چې سړی مسافر نه وي یوه شرط مسافر رو. نه یو سړی په سفر باندې نواب باندې قرباني نشته خو د سفر بیا شريدا مثلا جته اوځه دلالي نکته پنزلس ترون سروه پاتې کیږي پنزلس رزي نو هغه تیا مسافر نشویل کیږي دا موږ نو بیا دې اجي سے ځان ته وګوري او مې حج کړو او مې عمره کړو یو قرباني وکړم دا مې شکر ده اول کایي سے مدینه نه داسټم کراغله د جدن تمکه کې د دې 3 ریشوی دي برابر شي دنیات کړې ده چې دلته به 45 پاتیکیګم یاشن پاتیکیګم دنیات کړو دوه ورځې وباتیکیګي او دجاز ټیکټ یې حللته د دنیا تمدارې چې موږ 45 برابرېږي دا 45 په رومیاشل کې تر موږ نه دي مقیم نه مسافر نه دي نو په دې اجي څخه باندې چې بیا مالدار وي او د قربانی پیسې وسره وي نو دې اجي څخه باندې د مالدارا قربانې هم نه دا نه نو داګه کومه قربانۍ چې په دا کم شرطونه چې ما بیان کچې ملداريوله شرط ته او سړې مقیمې پنځل سر ورځې نه دې کم سے کم کړي یو پیدا قربانۍ دا قربانۍ کال تک یو کړی د ټلیفون کله شیرا ماس رحماله جګا درڅشتہ جماعت را پالت قربانۍ وکړي او دا کومه قربانۍ چې دمه شکر وړه قربانۍ دا دا او کی نو ګړدا یاد ته پیدا جوړ قربانۍ شکر وړه دمه تمتو د شکر وړه اللہ فرمائی پا من تمتعا بالعمرت الی الحج آچا چا تمتو قراؤ عمراء مو قراؤ حجم وصرو کو نو پمستے سرمیل الحج بیادی پا در بالی آوزن آور چی احسان وی در قربان ہے نا راگئی زبابہ کئی اُس دا دے چچا قربانی نمتلا باز اجیم کدا سکی ریش قربانی ملاؤ نشی نو آغا مسلا اللہ بیانی خواہ دے بگیا لس روجی نیسی سو روجی بنیسی لس لسترجب دې ترتیب زرني سي سلاسه تو دور... ايام په حج دغه بد اختر درځ نه مخکه مخکه لسمه رځ د اختر دا د اختر درځ نه مخکه مخکه حج دوران کې دکا د لسمه رځ نه مخکه تما او مشګه دا دوران کې د حج او اتما نه مها اختر درځ نه مخکه ځکه اختر پرځ باندې نه نشي نسلې اختار پر از و روجه سیدنا گناه دی نو دلن سمینا محکی محکی با با هر حال دا کدری روجیونی سی فی الحج او بکایا و روجی چی دی و سبا دن اذا رجعتم حرک اللہ چی دا عمالو دا حجن دیوزگار شی نو بیا بدا و روجی نیسی و سبا دن اذا رجعتم دو مطلب امام شایفی سی بلی چی کالا وطن تو اپس شی و زمان دا احنا کو پانیز بانده تاما مانانا اذا رجعتم اذا ق ورکسی بداوونی سی ندری دا وادا لس رو جیبونی سی دا اللہ طلاق فرمائی تلک عاشرتن دا پورو لس دی دادک دیئے کار ورکی تا قربانی تا قربانی اونو نمون تا داد قربانی کا این مقام دی سمجیست تا دا اغیس سواب و اغیس رستا شکر ادا شو تا اللہ طلاق شکریہ ادا که تا اللہ صروجی دونی سنی دا دا مقام دی تا دا اللہ طلاق شک بیابلم اثر زکرکی ذالک لی من نمی کن آنکو حاضر المسجد الحرام تو اس کمان در خبری بیان اکڑی یو حج افراد یو کران یو تمتو دا خیری پوچی دی چھو مراو حج او ذائقی مسجد یا احرام لرکی یا لنکی تمتو کی او کران کی نل رکی انو داد گوال بچار پاردی اللہ فرمائی ذالک لی دا تمتو او کران لی من دا پارد آنکستی لم يكن اهلو حاضر المسجد الحرام چه دا اهل او دا اغا قول ولا دا دو مسجد حرام تحاضر نئی یعنی دا اغای اسیغن کی نئی یلک اتا استماوی دا دی حرام نگیر چاپیر علاقی دی لم لم دے مختلف علاقی مکرد تشوی دی کرن دے دا مختلف علاقی دی دی تا دا حر علاقی میکار پیلگی پاکستان زن نمی کارتے مشرق نرازی دی زن نمی کارتے مغرب نراز شوالل عزیز د تک مواقیت لا چې کوم دله خلق پاتیکیږي او هغه با دانشي کړي حاجی عمره یې ځي کړي نه شیای حاجی پرات کوي او چې کوم د دین مې کاتون نه دی له پاکستان نه نړیرا یا نور ملکونه دي د تک مې کاته له کوه سعودي کې چې کوم مواقیت دي د دین چې کوم خلک بار پاتیکیږي مد کران او تمتو حاجی عمره یې ځي کول د دې دی ذلک لمن یکول دا تاوت او دا کران جریدا دا اجازه باندې چې دا اهل حاضر د مسجد حرام ني حاضر مسجد حرام باندې طالب نو سي ګداوی په کوشش کې وتق الله الله نو ینه غواله موزان پوره کړي ان الله شدید العیقات کښې د ځدلانه پرمنکی نو الله سره سه عذاب ورکون کوي د ولا تخلفوا على مساله بیان نشو سرک سرک کټ کول کلو یی نه کټاکول د خوږو په پار څنګه د خوږو پر سر کټاکول نشته دا غو په پار دور اندازې وټکټ کول خبرونه نن دره لګا دا الشر الحرام میاشت محترم شر الحرام په مقابله نه میاشتی محرا دا یا جمہیں کوشه ار الحرامو میاشت مختلفانهے بر حرامی په مقابله د میاشت محرانو کري وال اورونا اورمله کے ساز ل بربر دی پحق د پری ک نو کې دواو بلو کې تمام آ دا آ زیاتے اوو آے کوم پ تا زبان دی قتللو کے تاال سراب کا تدونو عليه ہ تاسبم تا اعتداء او تجاوز کوي یعنی بدلتې وره فاتدوا علی نصبت لواله بهنا بمثل ما تمثل لا اعتزال کن جهت کړه تاس باندې وتق الله او یری د الله تعالی نه په بدلی استه کې عالم کوشن الله یقینا الله چا مال متقین راځه سره د سوځي ځان بچی و انفقوا خرچ کای فی سبیل اللہ فلا یظلموا اللہ کی ولا تنبوا بایدیکم امور زاہق اللہ سن سرا جان خپل الہ تلقت ہلاکت تچ جن پری دے کتال پری جہاد پری دے واحسنو خستہ کای انفاق لرا خست طریقے سے انفاق خپل عمل کی اخلاص تیرا کای ان اللہ یقبل اللہ تعالی یحب المحسنین محبت کی دلی کی کوونکو فیدا کون فیدا کون دوسرا وا تیم تمام او ادا کرا حجرا والعمرۃ عمر لرا شروع کہ بیا مکمل للہ دتا دلا دلا پین وختم کچرتا سمنا کښې دواجې د دشمننا یاد سی یری د مرغ دواجنا احرام کې اوس بس کوا لو فلا قسادرا استیسرا چاسانوي زبكون دا من الحدي قربانانا دا لازم د پتاه زبان دي ولا تحليق اوتسمک تا کويرو سکون سر لا فل حتا تر دي پور يبل ال هدي يبل ال هدي جو رسيګه قرباني محلو زاد حلال اخليتا محلو اه قل مکان تا چا حدود حرام دي فمن تعلمه قماصو چوي دستا سنا مريضن بیمار وي او به اعظم راسيا په دبا دي تکلیف کي په سر دته کي په دبا دي تکلیف دي سر دنه سر کي سپغي شوي دي يا داني شوي دي سر کي وکړ او دا او قربانی چی دا, دا چکم دا جنایت توجنا دا حرم تغولو لغو نشت دا دا حرم سر خاصن را کم دا کجره رحصار شو دشمن دا حصار کرده دا غزا کی کولی شیخا دا حرم تغولو لشتو ففیدیتن رفت باز فیدیتن رفت باز فیدیتن رفت باز فیدیتن رفت سیا من در رجولا در او رضناه صدقتن یا صدقہ دون سکن یا قربانی تم فیدا پاواکی امن تم چتا او دمارز دا او سری سلامت التغورس ہے نو فمن تمت تاچا چیتای دواستا پیل عمرتی پا عمری سرا پدا سحال کی جدلن کے الالحجی حج ربتا دوارا یوزیک تمتو یا کران شکلی جوڑ کر نو فمنت سوا زناولیس پیس را چیہ سانویز بدا ہو من الحدید قربانینا اپد لازم دے دیتا دمی تمتوی دا واجب دا بطور شکریہ او دا دا امبل قربانین علاواله فمن لم یجد ذبحن قربانی نفاس یا صلاصه یامین قد باندی روزی سندی دروسی بالحج بالحج کے تلسم الحج نماز کی ادا کررزنا وسبع الی روزی اذا رجات مار کلیش پارشدا اعمال الحجنا تلک حدود تلک 10 کاملہ تلک دک لسدی دک روزی چدی 10 کاملہ دا نص برابر دا بس پورو پی دیا شد آگی مقام شوید ذالکا دا, دا تبتو کران جرے حج عمر یوزے کول جریلی ملن پارلا چالی لم یکنہ لوجی نوی احل دادو حاضر مسجد الحرام کو غواد مسجد حرام کے آفا کیوی دن ندن نمی کات کے نباتی Abdulله وري له ت वा ش ந الله چې कि ந الله تला شद सा ذا پرफ کے